«Ти у справі?» здогадався Патлах. «Я кинув». «У справі». «Друже, звичайно ж у справі». Я прикусив сигару і вигідніше розсівся в фателі. «Ви контролюєте перекупників антикваріату?» «Ну, в основному». Патлах заспокоївся. «Лебонь врешті таке допер, що мурат не заважатиме йому в цій бійні. Щось треба?» «Одну стару книгу». «Я коротко виклав суть справи. Поминувся хіба американця». «Ти щось можеш сказати з цього приводу?» Патлах довго думав, тоді рішуче почухав за вухом і, присунувши до себе телефон, почав накручувати диск. «Треба гукнути Епштейна. Він знає все. Гало, гало? Як тож ще? Зайди!» Епштейн був правою рукою Патлаха і одним із стопів його бізнесу. Навзір йому було років 30. тридцять, одягався він у костюми спортивного покрою і взагалі був скромним тіловим молодиком. Угледівши мене, він мимохід скривився. Під час операції з приборкання їхньої фірми я мав нагоду зустрічатися з ним віч. -навіч. Сказав би спасибі, поки лічити його мені було якраз плюнути. Леус, коротко сказав він, вислухавши мою розповідь, у нього була ця книга. Чи подібна до неї? Він пропонував її тому гусатому. Кому саме зацікавився Патлах? Ну тому, з дитячими очима. Як же на нього? Ага, Загадався Патлах. Тому патріотові екземпляр, треба сказати. Він сплюнув. Але вони не зійшлися в ціні до кінчення Пштень. Між іншим, це було не так і давно. Тижнів зо два, чи менше. «А що це за вусатий?» – поспитав я, на всяк випадок, за своєю детективною звичкою, цікавитися навіть тим, що немає стосунку до справи. Патлах скривився. «Та є тут теж іще бізнесмен з цих патріотів. Козаки, хати під стріхою, ура, ура, словом. В нього там якась фірма», – Патлах подивився на Епштейна. «Встановлюють родовід», – зневажливо сказав той. «Платиш гроші, ну, успіху не мають, голі як бубон». Докотилися до того, що цей остолоп ходить по нумізматах і продає фальшивки, ордени якісь, монети, хтось йому відливає все це, до того ж дуже майстерно. Пустий чоловік, одним словом. Між іншим, він телефонував сьогодні. Він? – здивувався Патлах. Епштейн зробив зневажливий жест. Питав, чого це не видно Леуса, неначе я другому. Ну, уяви собі, дзвонить мені додому. А чому не видно Леуса, діловите, поспитав я. На дачі, мабуть. Епштейн подумав. Днями він загнав товар. Я бачив його з полюбовницею в червоному гномі. Або на дачах, або на квартирі. Одне слово десь там. Я підвівся. Цінна інформація, нічого не скаже. Чи там, чи там. Я погасив сигару і застромив недопалок за вухо. Адреса? Епштейн озирнувся і, взявши на столів Патлаха якусь картку, мовчки черкнув кілька слів і телефон. «Їй-богу, їм обом не терпілося здихатися моєї особи». «Угу», я не читаючи застромив картку до кишені і рушив до дверей. На порозі озернувся. «Привіт фірмі Асклепій. Бажаю добре погуляти». Я топив бренді, замислено отсунув келешка геть. Йоскопорався аж ген у тому кінці бару. Я зобразив на своєму лиці запитання і зробив рух вказівним пальцем – Неначе б диск. диск. мовчки схилив голову. Я зайшов за шинквас, відчинив двері і опинився в кухні. «Гало!» – сказав я, притискаючи трубку до вуха. «Мурат? На місці!» – озвався грубий голос шефа. «Давай!» Вони впали в паніку, – сказав я, сідаючи на край телефонного столика. «Хочуть мене прибрати. Забудь яку ціну. Трьох я вже поклав. Мертві?» – невдоволено поспитав Мурат. «Куля дум-дум», – відказав я задоволено. «У колінну чашечку. Більше не воюватимуть». «Гаразд», – пуркунув Мурат. «Рухайся тим же маршрутом». «Допомогу?» «Ні», – сказав я коротко. «Ні, поки що принаймні». «Май на увазі, на тебе полюють декілька груп», – помовчавши, сказав Мурат. «Блоковано всі під'їзди до офісу. Місто прочисують не менш, ніж півтора десятка професіоналів». У двері зазирнув Йоска, він ледве помітно показав головою на залу. Я кивнув. Вони тут, сказав я в телефон. Скільки їх хто? Не знаю. Зараз побачимо. Рухаюсь тим же маршрутом відбій. Сонце поволі сідало за сосновий бір, торвучко давлячи на газ, а то попускаючи акселератор, я сяк так проїхав піщаним прослідком, який звивався поміж купами будівельного сміття.